hapo katika hadithi hapa aliposema wa fi sahih nadhani tunaanza hapo sawa naam maqulu musta'inina billahi subhanahu wa ta'ala wa fi sahih annahu sallallahu alayhi wa sallam na imekuja katika sahihi Yani sahihu al-Bukhari annahu sallallahu alayhi wa sallam qala ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema inna ala abifulanin. hakika hakika watu ala abi fulani watu wa abu fulan riwaya hii imekuja hawakutajwa abu fulani ambaye ni nani lakini tulisema kuna riwaya imekuja ikawataja kwamba ni al Abu Talib mtume anataja familia yake ukoo wake Laisu li bi sio vipenzi wangu kwa maana kwa sababu tu ya ukaribu ana saba eti wawe ni vipenzi wangu wastahiki mimi kuwapenda yale mapenzi ya imani na kuwanusuru ile nusura ambayo inakuwa kwa misingi ya imani hapana na kule kukataa Alu abi fulan sio kwamba amewakataa wote lakini wanaingia almu'minuna minhum wale wa miongoni mwao katika alu Muhammad Alu abi, Al -Abi Talib, ni watu vipenzi wa mtume sallallahu wa wasallam kwa sababu hadithi ikaendelea akasema inna ma auliya'i hakika si vinginevyo vipenzi wangu ni hao ambao ni wachamungu. kwa hiyo katika alu abi fulan waliotajwa hapo wale ambao wanasifa kwamba ni muttaqun wanaingia katika kundi la kupendwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam uh, hadithi hii inatufunza baadhi ya mambo mtume aliposema inna ala abi fulan na tukasema wanazungumzwa ala abitalib talib maana yake hum ashiratuhu ni wale jamaa zake wa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallama wa hum ahlu na hao ndiyo ndugu zake ndani hao ndugu zake kuna ali ibn abi talib kuna jafar ibn abi talib kuna abbas na wengine wengi na hawa ni masahaba ni vipenzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo aliposema laisu li bi sio vipenzi wangu wa ndani hakuwakusudia wote kwa ujumla wake Aliwakusudia wale ambao yake mtume sallallahu alayhi wa sallam na hapa anataka kuvunja nadharia ya kwamba mimi kwa sababu ni ndugu yake mtume kwa sababu ni ammi yake mtume labda itanibeba hii hapana akasema inna ma auliya hakika si vinginevyo wale wangu almuttaqun ni wale ambao ni wachamungu. Kwa hiyo hadithi inaonyesha inqita'ul wilayati wal mahabba wal kuto kuwepo mapenzi mapenzi ndani na kunusuriana na kusaidiana kinyume na misingi ya Uislamu. Kinyume na misingi ya imani. Ndio siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama ilivyothibitika katika hadithi sahihi amepata kumwambia binti yake Fatima. Ya Fatimah binti Muhammad salini mimali mashiti. ewe Fatima binti wa Muhammad mtume wa Allah niombe chochote katika mali zangu unazo zijua chochote unachotaka naweza nikakupa lakini sina uwezo wa kukusaidia kwa Allah chochote kama utakuja hauna takwa Hauna imani ukaja kwa Allah ukitegemea kwamba mimi nilikuwa mtoto wa mtume haitokusaidia chochote. Bali aliwaita ndugu zake wa karibu mmoja mmoja kwa kuwataja majina na kuambia la ughni anka minallahi shay'an sina uwezo wa kukusaidia chochote na kukunusuru kwa Allah kwa chochote kile. Kwa hiyo matendo yako kwanza kisha ndio ifate shafaa ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama tulivyosoma huko nyuma mnajua habari ya shafa'a Ila liman irtawa tizi mpaka ipatikane ridha ya Allah shafa'a utetezi na uombezi siku ya kiyama una masharti makubwa mawili sharti la kwanza ridha Allah li Shaafi'i iznullahi li Shaafi'i an yashfa' sharti la pili ridha ta anil Allah ta'ala 'ani al lahu sharti ya kwanza Allah mruhusu huyo muombeaji sawa sawa man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi -idhnihi. hakuna anayeweza kufanya shafaa ila kwa idni ya nani ya Allah pili Allah amridhie huyo mwenye kufanyiwa shafaa. Kwa hiyo qadhia sio udugu. Sio ukaribu na mtume hapana. Iwe Allah amekuridhia na Allah haridhii watu waovu. Kwa hiyo tutengeneze matendo mema ambayo yatakuwa ni sababu ya kupata kuridhiwa na Allah ili huyu mtetezi aweze kututetea. Iko hivyo. Kwa hiyo mtume akasema inna hakika si vinginevyo au liya almuttaqun vipenzi wangu ni wale ambao ni wachamungu. Wasiokuwa wachamungu, hawatoingia katika mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo maneno haya ya mtume sallallahu alayhi yanaainisha yanachanganua wale wanaopendwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam wale wanaopendwa na Mtume sallallahu wasallam wametajwa kuwa ni almuttaqun wachamungu Wachamungu ni yakina nani manhumul muttaqun ni wale walioishi kwa kufuata maamrisho na hadithi hii pia tukiitazama Mwisho huku maraghiba an sunnati falesa minni hadithi hii mafhumu yake mukhalif inawainisha wa ina cha Mungu aliposema inna ma auliya hakika vipenzi vyangu ni akina nani wa cha Mungu Mungu ni akina nani ni wale walioshikamana na sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo yule ambaye amezipa mgongo sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uyo hawezi kuingia katika vipenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini yule aliyezishika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa magego yake akaziishi, akaziweka katika matendo yake wahtada bihadihi akaongoka kwa mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akapita katika mapito ya mtume sallallahu alaihi wa alihi na maswahaba hao sasa ndiyo wenye haki ya kuwa vipenzi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika surati almaida aya ya hamsini na sita, Allah jalla wa ala ameeleza hayo akasema wa mayatawalla allaha, wa rasuluhu walladhina amanu fa inna hizb womul muflihun wamay tawalla allaha na yule atakemfanya kipenzi wake nambari moja ni allah wa rasulahu. na kisha ikawa kipenzi wake baada ya kumpenda allah akampenda mtume sallallahu alayhi wasallam kisha walladhina amanu mapenzi yake akawapenda waumini unaona hizi daraja muumini au muislamu mapenzi namba moja ni kumpenda allah kisha baada ya kumpenda Allah ni kumpenda mtume. Kisha baada ya hapo unawapenda waumini wenzako kwa sababu ya imani. Daraja iko hivyo. Sasa ikiwa hivyo unaingia katika lile kundi la Allah lenye kufaulu Ndiyo, Allah akasema fa inna hizba Allahi, humul muflihun. Kwa hiyo masala, sio masala ya kujinasibisha tu. Tukasema Nahnu muslimun sisi ni waislam tunahibbu rasulallah tunampenda mtume kipimo unampenda mtume ni vipi unazifata sunna zake ni vipi unayafuta mafundisho yake kipimo unampenda allah ukitaka kujua kipimo chake vipi unafuata maamrisho yake vipi unajiweka mbali na makatazo yake hicho ndio kipimo cha kupenda na sio madai sio kujinasibu tu tukirudi mwanzo wa darsa yetu. Allah anasema kuli ya ahl alkitabi limatahajuna fi ibrahima wama unzilat at-tauratu wal-injilu illa min ba'dihi afalat aqilun walitaka kujinasibu kwa ibrahim manaswara nao kujinasibu na ibrahim kwa hiyo qadhia sio kujinasibu kadhia ni kwamba je unamfuata Tuko pamoja ndiyo Allah akasema ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin Kwa hiyo aya hii inakataa kule kujinasibu kadhalika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akadhia sio mtu kujinasibisha na mtume tu Aa, ni kiasi gani unamfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Mtume sallallahu Alaihi wasallam haridhii kuzua na kuongeza katika dini. Haridhii kwenda kinyume na muongozo wake. Ndio maana mwisho wa hadithi kama utakavyo kuona wale waliokuja na hamasa wakadhani wanaweza wakafanya ibada kumshinda nani? Mtume sallallahu wa wasallam wakaamua kuweka kama nadhiri hivi mimi sifanyi hiki sifanyi hiki wakaamua kufanya wakaazimia kufanya mambo ambayo ni kinyume na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alisema je famar raghiba an sunnati falaysa minni kwa hiyo qadhiya sio kujinasibisha qadhiya ni kiasi gani unafuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam tayeb twendi hadithi ya pili wa fihi aidan عن انس إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال وفيه إذا ميري نرودي وapi وفي الصحيح ساوى نكاتيك صحيح البخاري pia imekuja عن انس ketika hadithi alioipokea ابن مالك Malik الله anhu ardhah anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam Dhukira lahu Alitajiwa alipewa taarifa anna ba'la as-sahabati qala kwamba baadhi ya masahaba walisema amma ana mmoja akasema amma mimi baada ya haya nilioyaona baada ya taarifa nilioipata kwa sababu maswahaba hawa walikuja wakapeleleza ibada za mtume anazofanya wakaulizia kwanza nyumbani kwake wakaambiwa mtume kuna wakati fulani anasimama usiku ana swali wakati mwingine analala wakauliza kuhusu funga yake wakaambiwa mtume kuna wakati anafunga na kuna siku zingine afunge anakula wakauliza kuhusu mahusiano yake na wake zake anawaambia Mtume sallam anapanga nazamu. leo yuko kwa mama fulani kesho yuko kwa mama fulani hivyo anaishi na wake zake kama mume sio ibada tuu. la Mtume ndio ametufundisha akasema a tuikulli ladhi hakahu haka kila kitu kipa haki yake mwili wako una haki mke wako ana haki familia yako ina haki na ibada ina haki zake fa'atu kulli dhi kila kitu kipe haki yake kwa hiyo walipoulizia kuhusiana na ibada za mtume sallallahu alayhi wasallama faka'annahum istakaluha. kana kwamba wameziyo, wakaziona kama ni chache hivi kwa nini wakaziona ni chache kwa sababu walijihisi wanaweza wakafanya zaidi yake wakasema unajua mtume ni kwa sababu tayari yeye samehewa. makosa yake liaghfira Allah lakama taqaddama min dhanbika wama ta'akhkhar wa, wa yutimma ni'amatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman kwa hiyo mtume samehewa makosa yajayo kama yangelikuja kwa hiyo wakasema mtume ndio maana hajitumi sana kwa nini? kwa sababu ameshapata ofa wakaweka azma ndio hivyo mmoja akasema amma ana fala akulu lahma mimi bana sitokula nyama Kwa nini? akaona kama ni anasa hivi natakiwa mtu unajitesa unakuwa unaishi maisha ya dhiki na taabu na zuhudi wakadhani hivyo mwingine akasema Amma ana faakumu wala anamu. Mimi sasa nitasimama usiku tu kufanya ibada sitolala tena. Kwa hiyo wakaona kama vile mtume anapumzika kwa sababu tayari amekushahidiwa yeye amesamehewa. Waqaala akharu amma ana fala atazawaju akasema mimi nnisaa. Na mwingine akasema amma ana faasumu wala uftiru tafunga tu mimi maisha yangu wala sitokula tena mchana Fakala an-nabiy alaihi alayhi wasallam Mtume alaihi salatu wassalam akawaambia baada ya kupata taarifa akasema lakinnani lakini mimi mtume wenu Akumu wa anamu nasimama usiku kuswali na muda mwingine ninalala. Wa asumu wa Muda mwingine ninafunga, muda mwingine nakuwa sijafunga, ninakula mchana. Wa atazawaju nnisa. Na ninaoa kwa maana nina muda wa kustare na wanawake zangu. Wa akulu llahma. Na nyama, si haram. Unajua uchamungu sio kuviharamisha vile alivyo vihalalisha Allah hapana Ucha mungu ni kupita pale alipokuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na hapa niseme kitu kimoja kulikuwa na nadharia ya baadhi ya watu kwamba mchamungu ni yule anayeonekana kwa muonekano wa watu mnyonge mnyonge hivi mbele za watu dhalili dhalili hivi nguo zake zimechanika chanika chafuchafu chafu, hivi anasema huyo ni waliwa Allah si kweli si kweli bali ni kitu kimoja ndugu zangu Allah amejalia vitu vizuri hapa duniani ni vya wale waliomwamini Allah is tuna shea na wale wengine siku ya kiyama itakuwa ni special tu kwa wacha Mungu الله اناسما في القران قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصه يوم القيامه وابيه محمد من حرم زينه الله ني نالي اللي حرميشا mapambo ya allati akhraj liibadihi mapambo haya allah ameyaweka kwa ajili ya waja wake wattayibati min arrizqi na vitu vizuri vizuri katika rizki za hapa duniani nani kaharamisha qul waambie hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya vitu hivi ni kwa waumini hapa duniani lakini kwa kuwa duniani tuna halisatan يوم القيامه vitakuwa ni maalum tu kwa walio Allah siku ya kiyama kwa hiyo hakuna ushahidi kwamba ili uwe mcha Mungu basi ujidhikishe hapana kilichokatazwa ni kufanya israfu lakini kula vizuri kama fursa ipo kuvaa vizuri kupendeza jaiz Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda kuona athari ya neema yake anapomnehemesa mtu. Aione neema yake. Wa amma bi rabbika fahadith Neema ya Mola wako izungumze. Sio Allah amekujalia basi unajidhikisha na watu wako unawadhikisha La. Sio katika mafundisho wa Uislamu. Kul washrab walbas min ghairi sarfin wala makhyala kula vizuri kunywa vizuri vaa vizuri pasina majivuno na pasina kufanya israfu huu ndio muongozo wa dini sawa sawa sasa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa akulu na kula nyama fama raghiba an sunnati minni yule ambaye atakwenda kinyume na mwenendo wangu huyo sio katika mimi kwa hiyo hapa tunajifunza anna madara hadha din alittiba walaisa laysa dini hii inazunguka katika kufuata sio kuzua tunatakiwa tufuate mwongozo Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam mstari Mtume alikuwa anafundisha kwa mifano Akachora mstari mrefu kisha pembeni akachora vijimstari vidogo vidogo kuliani na kushotoni Kisha akawasomea aya maswahaba wa anna hadha sirati mustakiman. fattabi'uhu wala tattabi'us subula watafaraka bikum an sabilihi Allah nasema wa anna hadha sirati mustaqiman na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyoka fattabi'uhu ifuateni kwa hiyo ukitaka kuongokewa ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam mtume ameletwa tumfuate na tukimfuata na kumti ndiyo tutaongokewa wa antu ti'uhu tahtadu Mkimti mtume mnaongoka. Mkiacha kumti mtume mnaharibikiwa. Kwa hiyo narudia kusistiza. dini ni kufuata. Sio kuzua. Ukitaka kusibu sunna na kupata malipo basi mfuate mtume sallallahu Alaihi wasallam. Na katika maisha yako ya kila siku ikiwa jambo lolote litakuchanganya wewe fanya kufatilia na kuuliza ipi manhaji ya mtume katika hili mtume ameelekeza nini katika ile ndio yani maisha ya muislam si katika swala tu sio katika zile nguzo tano za uislamu tu katika mifumo yote ya maisha yetu mtume hakuwacha jambo mchana hapa ni kwa naeleza kwamba kwa, mba, kwa bahati mbaya waislam wengi Dini au sheria tunadhani zipo tu katika zile nguzo tano za Uislamu. Kwenye maisha yetu ya kila siku biashara zetu mnanaona ah Uislamu unaingiaaje kwenye biashara zangu mimi. Kwenye miama la mahusiano yako na familia yako, mahusiano yako na jirani zako, mahusiano yako na waumini wenzako, mahusiano yako na jamii kwa ujumla, tunadhani kwamba sheria haikuzungumza chochote la. Dini haikuacha jambo. Mafaratna fil kitabi min Allah anasema hatukuwacha chochote katika kitabu ambao ni Qur'an. Kwa hiyo Mtume alipoambia maneno haya kisha akamalizia kwa kusema fa marhiba an falaisa minni, Sheikh akaweka taariki akasema fata amal. Hebu zingatia ana baadhi sahabati itakapokuwa baadhi ya masahaba lama arada aradattabattula pale walipokuwa wamekusudia kujiharamishia baadhi ya vitu kwa lengo la kujiweka karibu na Allah qila fihi hadha al kalam al waliambiwa maneno haya mazito maneno gani fama raghiba an sunnati minni kwanza ukumbuke ni masahaba pili lengo lao lilikuwa baya au zuri? Zuri. lakini mtuma akasema la Mkipi, mkienda kinyume na mwenendo wangu mmepotea hamtakuwa mko sawa sasa anasema ikiwa wameambiwa maneno kama haya mazito wasummi yafiluhu na ikaitwa kitendo hicho walichokusudia kukifanya mtume akakiita ruhuban anisunna ni kuziacha sunna za mtume famavannuka bighairi hadha unadhania vipi sasa kwa mtu atakayeleta katika dini yasiyokuwa haya waliokusudia kuyafanya masahaba minal bida'i miongoni mwa uzushi wama dhanuka na ipi yako bigairi sahaba kwa wasiokuwa masahaba kama mtume kawaambia maswahaba maneno kama haya unadhani asiyekuwa sahaba angeambiwa maneno gani sasa tufanye majumuisho ya mlango wetu mlango wetu una masuala yafuatayo Masala namba moja, an fi hadha alintisabu huwa al-iltizamu kinachozingatiwa katika kujinasibu na Mtume au kujinasibu na Uislamu ni kuifuata sunna ya Mtume sallallahu wa wasallam. Na sio muonekano wa mtu. Na hapa niseme jambo jingine. Tukizungumzia Ahlusunnah waljamaa Wako Watu wengi sana wana jinasibu na, na, na, na, na ili na kundi sio Nahnu min ahli sunnati wal jamaa. Hal عرفتم معنى سنة ومعنى الجماعة أصلا حتى tantasibu إليه? Nini maana ya sunna? Na nini maana ya jamaa? Sisi ni watu wa sunna, sunna yenyewe unaijua nini? Tayib. Qadi ya sio kujinasibu tu. 1 Mbili qadia siyo muonekano wako ziko sunna za dhahir ambazo zimekuwa ni mashuhuri mtu akifuga ndevu akavaa nguo fupi anasema huyu mwana sunna kweli kufanya hivyo ni katika sunna lakini sio ndio imekamilika kwamba huyu sasa amekuwa mwana sunna la sisi Tunaona fakhari kujinasibu na salafu salih wema walio masahaba. Tunafanana nao. Kadhi sio kujinasibu. Tunafanana. Je, tunafanana nao katika akida? Akida yetu ndio akida yao. Je, tunafanana nao katika ibada? Ibada zetu ndio hizo ibada zao kwa staili waliofanya. Je tunafanana nao katika miyama Tunafanana nao katika tabia Kuwa mwana suna, sio madai Kwa sababu ingelikuwa ni madai hata mayahudi walipo dai Ibrahim ni wao Manaswara walipo dai Ibrahim ni wao Allah angelijambua madai yao Lakini akasema Maka na Ibrahimu Yahudian, wala Nasraniyan lakini masahaba walipokuja na staili hii ya kwamba sasa watakuwa ni wa Mungu zaidi wakiacha kiacha baadhi ya vitu mtuma alikataa famar raghiba an sunnati kwa hiyo qadhiya al itiba wa ni masala ya kwanza sio kujinasibu kwa sababu kama ni kujinasibu wengi tuna jinasibu wako wanaojinasibu na Uislam hali ya kuwa uislamu uko mbali nao wako wenye kujinasibu na sunna lakini sunna ziko mbali nao kabisa chukua mfano mzuri alhawarij tulisoma habari zao mtume kasema nini kuhusu mahawarij pamoja na ibada zao swala yao ukiona utajidharau wewe funga yao ukiona utajidharau usomaji wao wa Qur'an mpaka wengine nyuso zimekunjamana kwa ajili ya ile khushu ya dhahir lakini mtume akasema aliwaita kilabu ahli nnar Allah. kwa hiyo hadithi kama hizi natakiwa mtu ikushtue ujiangalie ujikague upya hayo ni masala ya kwanza Masala ya pili Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliposema inna ala fulan laisu li awliya sindio mtume tabarra min karabatihi lama lam yakunu ala al-iman ndugu zako wa karibu familia jamaa zake maadamu tu hawako katika imani sawa kwa hiyo ukiyetaka mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam shikamana na imani shikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu mtume anasema fa marghiba an sunnati falaisa minni tukisimama katika kipengele hiki fa marghiba an sunnati alafu tukajitazama ni wangapi wangapi leo watu wako mbali na sunna za Mtume sallallahu alayhi sallama katika maisha yetu ya kila siku? Tunaweza kuwa tuko mbali na Mtume katika aqida zetu. Tuko mbali na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika matendo yetu. Tuko mbali na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika tabia zetu tuko mbali na mtume swalla salama wasallam katika miamala yetu na usiende mbali katika miamala. tuzungumzie muamala mmoja tu kila mmoja katika sisi muamala wako na familia yako nyumbani mkeo mnaishi vipi unaishi na wake zako na mke wako kama mtume alivyoeishi na wake zake mpaka akasema khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yatazame tu maisha yako wewe na mke wako na watoto wako. Nyumbani kwako Uislamu upo? Vile unavyomtreat mke wako ndivyo mtume alivyoishi na wake zake. Bali maisha unayoishi Ndiyo maisha ya Muislamu anayejiita mwana Sunna, anavyotakiwa kuishi na familia yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sira yake ukisoma familia yake wake zake wanasema kana yakunu fi mihnati ahlihi mtume ilikuwa nyumbani kwake anafanya kazi za nyumbani ndogo ndogo anashiriki kazi za nyumbani leo ni mwanaume gani ambaye anaweza akasaidia kazi za nyumbani illa marhim allah unaona kama vile sasa ule mwanaume wako utashuka utaporomoka yani mimi Tunafanya kuelekeza tu. Na kukomandi tu. Mbona hii bado? Mbona hii ikifanyika? Mbona hii iko hapa? Mbona hii? Yaani hata kuhamisha kitu tu kakitoa sehemu kakiweka sehemu nyingine rahisi sasa kama utakuwa na wewe ni mtoto pale nyumbani. <laughs> Kwa hiyo famar raghiba an sunna mwenye kujiweka mbali na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falaisa minni neno hili tulielewe kwa mapana yake sio zile sunna za muonekano tumsome mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake kwa sababu sunna za mtume kuna sunna za kimaneno kuna sunna za kivitendo kuna sunna tabia manake sunna ni maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla wake kwa hiyo muislam inatakiwa Ayasome maisha ya mtume afanye kukopi wametaja wanaotuoni maneno mengi sana katika hadithi hii muda tusio rafiki kuyataja yote katika mambo yametajwa katika haya maneno marghiba sunnati falesa minni hadithi inasibishwa na ani lio kusomeni, aya niliyokusomeni aya ya 108 katika surati Yusuf kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin katika mambo yametajwa kwamba pia wako wengi ambao wamekenda kinyume na sunna za mtume swalla sallam sasa hivi kwa upande wa maduat wakasema njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam au njia ya da'wa lazima iwe katika sunna na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa nini kwa sababu da'wa ni sehemu ya dini da'wa ni ibada kwa hiyo lazima iwe katika manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam ama manhaji zingine ambazo tunaishi nazo katika zama hizi haziwezi kuwa katika manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Kwa hiyo hadithi ukiitazama ni fupi fa raghiba an sunnati falaisa minni lakini mafhumu yake ni pana sana yeyote kwenda nje ya mwenendo wangu falaisa minni mtume anamkataa kama alivyokataa ala fulani laysu biawliyai inma ya almuttaqun kwa hiyo mtume anakataa hapa kujinasibisha tu kwa madai lakini kujinasibisha kutaka kuzingatiwa ni kule kujinasibisha kwa kuyaishi mafundisho na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndadhani maelezo haya yanaweza kututosha kuelewa walau kwa kiwango fulani hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na pengine kwa kukamilisha maelezo ambayo nikusudia kuyaeleza kuhusu hadithi hii ikiwa ni takmili ya mlango huu ni kwamba Allah ametutahadharisha au ametueleza matokeo mabaya yatakayotusibu pale tutakapochagua kwa hiari zetu wenyewe wenda nje ya muongozo na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukitazama aya hii alafu ukatazama wadho na hali halisi yetu sisi waislamu sasa hivi unakuta kwamba hakuna haja ya kupata tabu na kujiuliza maswali ambayo tunakuwa kama hatuoni majawabu yake. Mbona tuko hivi? Mbona Uislamu sasa hivi uko hivi? Mbona hali za waislamu ziko hivi? Majibu ni kwamba Tumejiita Waislam lakini tunaishi nje ya ule uislamu wenyewe. Tumejiita wana sunna lakini tunaishi nje ya zile sunna zenyewe za Mtume sallallahu alaihi Na utaratibu wa Allah inna Allah la yughayiru ma biqaumin hata yughayiru ma anfusihim. Allah hawabadilishi watu hali zao wa mpaka wabadilike wenyewe. Tukibadilika ila al-ahsan mambo yetu yatakuwa mazuri ukibadilika ila la aswa waliaadhu billaah tutakuwa katika wakati mgumu sana tutaendelea kupigika wama asabatukum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa an kathir allah anasema na yanayokusibuni katika matatizo na misiba ni matokeo ya machumo ya mikono yetu hata hivyo allah anasamehe mengi Kwa hiyo kumbe tunaishi katika rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini lau angelikuwa anatupatiliza kwa kila tunachokifanya, tungelikuwa katika wakati mgumu zaidi na hali mbaya zaidi kuliko tulivyo. Nini kifanyike? Turudi katika dini. Kisawasawa. Na hili linawezekana na hatua za mwanzo za kuanza nazo ni kila mmoja kuanza na nafsi yake kwanza kisha kuitengeneza familia yake Mimi nikitengeneza familia yangu na wewe ukatengeneza na mwingine na mwingine si ndio tumepata jamii nzuri Jamii ikitengemaa ikawa nzuri tukaishi kwa mujibu wa vile anavyotaka Allah Allah amechukua ahadi na Allah haendi kinyume na ahadi yake hata mambo yetu dunia hii itakuwa nzuri. Kwa hiyo qaliyah ipo kwetu. Hadithi hii ina mambo mengi kama nilivotangulia kusema lakini haya ni machache katika hayo mengi. Tutosheke na haya.